Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala eşrafil anbijai wal mursalin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa man tebi'ahum bi ihsanin ila i umid dini amma ba'du. <coughs> Doista svaka zahala pripada Huzlišnom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat miri selam Allahu posanika, Allahu milenika, Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzvrte ashaabe i svek ljude koji slijedeje put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvažnimi gledatelji, srijeda naš ustavni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi, Pobožnjaka, autora imama Enneviju i Rahmetullahi i Alihi. Više puta smo ponavljali da je knjiga Rijadu Salihin jedna blagoslovljena knjiga u kojoj imam Enneviju i Rahmetullahi i Alihi pokušao da objedini većinu hadisa koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Rekli smo da mi smo, evo, već došli, alhamdulillah, do pred kraj knjige. E, trenutno se nalazimo u trećem poglavlju, a treće poglavlje je imam enevi rahmetullahi aleihi posvijetio zabranama u islamu. <clears throat> Rekli smo više puta da e, stav islama jeste da sve što je uzvišćeni Allah subhanu wa ta'ala zabranio, čovjek treba da se kloni toga, jer je sigurno u tome šteta za njega, ili za njegovu porodcu, ili za društvo u kojem se nalazi. Ne znam da li se sjećate, prošli put smo govorili o jednom interesantnom poglavlju. poglavlju i najavili smo da ćemo ako Bog da večeras i nastaviti. Govorili smo šta je u islamu zabrajeno kada je u pitanju poglavlje zakljetve, pa smo rekli S druge strane, da u islamu dozvoljno samo da se čovjek zakune uzvišenim Allahom, subhanu wa ta'ala, njegovim nekim imenom ili nekim njegovim svojstvom. Sve mimo toga je, sve mimo toga je zabranjeno, pa smo rekli zakljetva kiabom, zakljetva poslanikom, zakljetva e, ljudima, otac, majka i tako itd. Sve su to stvari koje bi čovjek vjernik trebao da izbjegava. Govorili smo u u posljednjem o zabrani lažnog zakljenjanja, govorili smo kako i na koji način se čovjek e, treba obhoditi ako se zakuni za nešto, a vidio je da određena stvar, znači suprotna onome što je se zakljeo, je bolja i prioritetnija, pa smo rekli da u islamu u takvoj situaciji čovjek će prekršiti zakljenju. Večeras u 317. poglavlju, 317. poglavlje, na 771. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata, kaže Imam nevi navi Rahmetullah i Alehi, nepromišljeno i brzopleto zakljenjanje nije grijeh i za takvu, takvu zakljetvu nije predviđen iskup. A to je zakljetva koju insan izgovori nenamjerno i iz navike. Kao što ljudi, na primjer, imaju običaj kazati nije Allaha mi, jeste Allaha mi to mislično. slično. Imam An-Navi Rahmetullah i želi da U ovom poglavlju pojasni propis za jednu pojavu koja je sigurno mnogo česta kod ljudi, a to je da ljudi kada dođu u određenu konverzaciju, razgovor, pa jednostavno u nekoj navici kažu jest Allah mi, nije Allah mi. Da li takvi termini, takav izgovor, da li potpada u islamu pod definiciju zakljetve ili ne? Zašto? Ako kažemo da potpada pod zakljetvu, onda je obaveza čovjeku da se iskupi ako to prekrši, a s druge strane, ako kažemo da ne potpada pod zakljetvu, onda samim tim, eh, ako i prekrši ono što je rekao, insanu nije obaveza da se iskupi. Pa kaže, imam nevi, nepromišljeno i brzopleto zakljanje nije grijeh i za takvu zakljetvu nije predviđen iskup. Znači, jasno imam en rahmetullah i alihi, daje do znanja, Da brzopleta zakljetva. Znači čovjek ne, ne cilja zakljetvu. Jednostavno to je rekao, znači, e, možemo kazati nekad i kao lapsus. Možda je rekao nerazmišljajući e, ili čovjek ima naviku da to kaže. Ako bi se desilo da tako čovjek izgovori zakljetvu, kao u slučaju kada se dvojica ljudi nešto prepiraju, pa kažu nije Boga mi, jest, nije Allahami, jest Allahami i tako dalje, to se u islamu ne smatra zakljetvom i insan, znači samim tim ako to nije zakljetva, onda se pravni posljedice ne odnose na ovu stvar kao zakljetvu. Kaže uzvišen Allah subhanu wa ta'ala u suri Elmajde u 89. ajetu. Allah vas neće kazniti ako, te, ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno. Znači insan ako se zakune nenamjerno, ne želijeći time zakljetvu. Razlika je kada čovjek svjesno, hladnije glavi, zakune se Allahom da će nešto uraditi. A razlika je kada to kaže u govoru. Jednostavno, znači samo, hajde da kažemo, ta riječ izleti bez da je on cilja ciljao tu stvar. Pa kaže uzvišeni Allah, Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Normalno, ako se čovjek namjerno zakune, samim tim on je se nešto obavezao, ako to prekrši, treba da se iskupi, treba da se iskupi na način kako ćemo pojasniti. Pa kaže uzvišeni Allah naslavkog ajeta: "Iskup za prekršenu zakletvu je da 10 siromaha običnom hranom koju kojom hranite čelja svoju nahranite ili da ih odjenete, ili da roba robstvo oslobodite. A onaj ko ne bude mogao neka tri dana posti, Tako se za zakletvu vašu isključujete kada se zakunete a o zaklijetvama svoj, svojim brinite se. Prošli put smo mi govorili, večera ćemo ako Bog da imati malo detaljcanja oko zaklijetvi, e, rekli smo da insan ako se zaklijetio, nakon toga svatio je da ima nešto bolje u odnosu na ono na što se on zaklijetio. Pogriješio je, kaže, neću više obilaziti tog i tog insana. Poslije kada se čovjek, što bi rekao, ohladi, kaže pogriješio sam, što sam se zakljuo volio bi da mu odim. Rekli smo da u islamu čovjek može prekršiti zakljetvu, ali treba da se iskupi za prekršenu zakljetvu. Pa smo rekli da postoje dvije varijante, može čovjek prvo da, da se iskupi nakon toga da prekrši zakljetvu, a može prvo da prekrši zakljetvu nakon toga da se iskupi. Način iskupljivanja je pojašnjen u ovom ajetu surijel majde 89. prva stvar jeste da čovjek Ima tri opcije na raspolaganju koju god hoće da uradi ili da nahrani deset siromaha, prosječnom hranom koju jede oni njegova familija i rodbina, porodica, da deset siromaha odjene ili da oslobodi roba robstva. Ako ne može ni jedno ove tri, tek tada prelazi na post, tri dana posta neispravno je, i rekli smo po konsenzusu islamsku učenjaka da čovjek posti tri dana, a ima opciju da jedno od ove tri stvari odaberi. Pa kaže uzvišeni Allah, ako e, tako se za zakljetu vašu iskupljujete kada se zakunete, a o zakljetvama svojim brinite se. U ahfavu e imanekum. Čuvajte svoje zakljete. Pa smo spomenuli da islamsku učenjaci kažu kada se, kaže čuvajte svoje zakljetve, da se ne zaklinjemo lažno, da se ne zaklinjemo često, da znači ako smo se već zaklijeli, onda da pazimo znači svoju zakljetvu i da je čuvamo. <kuh> u 1719. hadisu ili predaji od Aiše se prenosi da je kazala ovaj ajet u kojim Allah kaže, Allah vas neće kazniti ako se zakunite nenamjerno, objavljen je povodom onoga kako kada neko iz navike kaže nije Allahami, jest Allahami. Ovaj hadis bilježi imam Buharija. Znači, Aisha radi Allaho pojasnila je razlog zašto je objavljen kuranski ajed da Allaho kaže nećete biti griješni ako se ne nenamirno zakunete. Ona je pojasnila se to odnosi na riječi kada čovjek u naviki kao uzrećica kaže nije Allahami, jest Allahami. Nije cilja u time, time zakljetu. Drugo poglavlje eh, kojim ćemo, ako Bog da, eh, večeras uzeti, nakon toga ćemo prijeći govoriti konkretno o zakljeti, jeste poglavlje 318. Kaže, ima eh, Nevi pokuđenoj zakljenjace prilikom trgovini, pa makar zakljetva bila i istinita. Sada ima Nevi Rahmetullah i Alehi govori o jednom novom eh, poglavlju koji se opet vezuje za zakljetva, to je zakljetva prije trgovini, eh, prilikom trgovini. Svakako da insan... Kada trguje, ako se zaklete za određenu stvar, svakako da će to utjecati da onaj insan koji želi da kupi tu stvar, da jednostavno dobije dojam da je to istina što je čovjek kazao o svojoj robi. Pa islam smatra pokuđenim da čovjek prilikom kupoprodaje se zakljenje, često da se zakljenje, pa makar i bila istina. Znači, prilikom kupoprodaje je pokuđeno zaklinjati se. Pogotovo ako neko ima naviku da se mnogo zaklinje kada trguje. Kaže se u 1720. hadisu Debu Hureyri, radiju Allahu ta'anhu, da je čuo Allahu poslanika kako je rekao, zaklinjanje, efikasno prodaje robu, ali uništava profit. U 1721. hadisu Debu Hureyri se prinosi da je čuo Allahu poslanika kako je rekao, čuvajte se čijestog zaklinjanja u trgovini jer zakleto brzo prodaj robu a onda uništava blagoslov u zaradi. Vidimo ovim hadisima da Allahu poslanik Ali se selam zabranio često zaklinjanje prilikom kupo kupoprodaje, pa makar čovjek bio, znači istinu govorio, Allahu poslanik je spomenuo da je razlog to mi da će to uzrokovati da ljudi kupuju tu robu, ali na taj način čovjek gubi blagoslov i bereket, bereket trgovini pa možemo rezimirati da kada je u pitanju trgovina i zaklitića pri trgovini možemo reći da postoji nekoliko vrsta zakliti. Prva zakliti je da čovjek slaže nešto za za stvar koju prodaje. Pa čovjek prim radi zna da auto ima određenu mahanu da je pokvareno, zakune se Allahum kako kako je auto dobro, kako nema nikakve mahane i tako dalje. To je znači strogo haram i prošli put smo govorili da je jedan od veliki, veliki grijeha da se čovjek lažno zakuni. Druga stvar jeste da se čovjek često zakrinje, ali istinu govori, to je pokuđeno, Znači nije pohvalno islamu da čovjek koji se bavi trgovinom, šta god da prodaje, uvijek se zaklinje da je to ispravno i da je to u redu i tako dalje. Vidjeli smo hadise o kojima Allah je to zabranio i smatrao pokuđenim. Ostaje još ta neka verzija, to je da čovjek to nekada veoma rijetko uradi, zaista ako zatim postoji neka velika potreba, pa jednostavno kao i u svakodnevnom životu kažu islamski učenjaci riječ kuransko riječi uzvišnog Allaha wahfadhu eimanekum, čuvajte svoje zaklijete, između ostalog znači nemojte se često zaklijati, ali vjerniku je dozvoljeno kada iziskuje situacija u datom momentu da se zakuni, tako u datom momentu u trgovini, ako bi čovjek zaista bio prinuđen, ali da to uradi veoma rijetko, da se zakune, dubako se nadamo, ako Bog da, da on time ne potpada pod hadise u kojima lovoposlanik pokudio e, i zabranio često zaklinjanje u kupoprodaji. E, mi ćemo već raz, ako Bog da, Kako smo i objećali spomenuti neke određene propise koje bi trebao da poznaje svaki vjernik i vjerujte da velik broj nas je potreban ove tematike. Kada god imamo priliku da otvorimo mogućnost da ljudi nešto pitaju, uvijek ljudi postavljaju pitanja koja se vezuju za zakljetvu. Pa ćemo, evo, rezimiram spomenti nekoliko propisa, pa ćemo nastaviti ako voda sa komentarom hadisa i sljedećih poglavlja. Prva stvar, šta je to zakljetva u islamu? Zakljetva je potvrđivanje nečega u spominjanje Allaha ili njegovih imena i svojstava, kao kada neko kaže, tako mi Allaha, uradit to i to. Čovjek želi da određenu stvar koju izgovara, da ojača, da potvrdi, da onaj ko to sluša, bude siguran u to. Čovjek kada bi kazao, otići ću sada na autobusku stanicu. To može biti i ne mora, ali kada čovjek kaže, tako mi Allaha, otići ću sada tu i tu, znači Zakletom se pojačava značenje onoga što smo mi željeli da kažemo. To je, to je osnova, to je osnova zakleti. Ako postoji potreba za zakletom, dozvoljeno je zakletiti se i u tome i nam potvrđuju, to nam potvrđuje Kur'an, sunnet ibn Senzu sučenjaka. Određan broj ljudi smatra da vjernik muslima nikako ne treba da se zaklinji, što nije ispravno. Znači rekli smo, ako postoji potreba Da se čovjek zakune, nema u tome je ništa sporno. Bitno je da čovjek zna zašto se zaklinje, ne daj Bože. Ne smije se zaklinjati na laž, ali ako postoji potreba, došao si čovjeku i kažeš eh, ja ću raditi to i to. On ti ne vjeruje ili kažeš ja nisam uradio to i to. I on ti ne vjeruje i ti kažeš tako mi Allaha, ja nisam uradio to i to. Nema znači ništa sporno u šerijatu, u islamu, da se čovjek zakune, ako zatim ima potrebu. Znači, neispravno je ubjeđenje ljudi koji smatruju da se vjernik nikako ne smije zakljenjati, ali isto tako treba gledati sredinu. Da ne bude od onih koji se mnogo često zakljenju za sve, tako je Allaha, tako je Allaha. Ne. Niti da bude od onih koji se nikad ne zaklinju, Ako ima potreba, vjerniku je dozvoljen da se zakune i rekli smo, zaklinje se samo Allahom ili njegovim imenima i svojstvima. Ne treba se poigravati sa zakljetvom. Poigravanje sa zakljetvom manifestuje se tako što se čovjek često zakljenje, zakljenje se za sitnicu i zakljenje se za nešto u što nije siguran. Znači, ne treba se vijednih zakljenjati za sitnice. Ne treba se zaklinjati često ili u nešto što nije siguran. Jer mi time, znači, ono što smo rekli pojačavamo spominjanjem uzvišenog Allaha pa ne treba spuštati znači se na taj nivo da mi Allahovo ime vezujemo za nešto što je sitno za nešto što nismo sigurni da se poigravamo sa tom zakletom pa vjernik treba da pazi na svoju zakletu <clears throat> vjerodostojni argumenti potvrđuju da nije dozvoljeno zaklinjati se nečim osim Allahom njegovim svojstvima i lijepim imenima čak se zaklje tva nečim mimo Allaha u nekim hadisima spomnje kao mali širk O tome smo govorili prošli put, jedna veoma bitna teza. Nažalost, veli groj ljudi u našem podneblju, kao plodne znanja ove tematike, ljudi se zakljenju očevima. Ljud se zakliju majkom, ljud se zakliju životom malo pobožni, Oni religiozni, oni se zakliju čabom, zakliju se poslanikom i tako dalje. Mi smo rekli da je dozvojno se zaklijesti Allahom, njegovim imenima i njegovim svojstvima. Allahov govor je Kur'an. Pa je dozvojno se čovjek zaklije Kur'anom jer je to Allahov govor, njegovo znači neprestavno svojstvo. Dok nije dozvojno se zaklijati mushafom jer je mushaf knjiga. Mushaf je papir, Mushaf je knjiga u koju je zapisan Kur'an, pa je neispravno se zatiňjati Mushafom. Eh Ako čovjek izrekne riječi zakljetvi kao uzrečicu ili izrekne zakletu bez namjere da se zakune, takoj osobi nije obavezno se iskupljuj propisanim iskupom kefaretom. To smo večeras spomenuli i rekli, znači ako bi čovjek određenu zakljetvu rekao kao uzrečica. jednostavno ne želi on time da pojača značenje izrećenog, već jednostavno onako, znači kao uzrečica jest Allahami. Nije Allahami, to u islamu se ne smatra zakljetva i čovjek ako bi prekršio ono zbog čega izrekao tu, da reklimo riječ ili zakljetvu, ne mora se iskupljivati kefaretom. <clears throat> Vjerodostojni argumenti potvrđuju da je strogo zabranjeno lažno se zakljenjati. Ovaka vid zakljetva u islamu se smatra jednim od velikih grijeha. Prošli put smo o govorili da je islam strogo zabranio lažno zakljenjanje i da se to smatra jedan od veliki velikih uništavajućih grijeha u islamu. <clears throat> da bi zakljetva bila punosnažna, treba da bude izrečena riječima. Odnosno, ako bi čovjek samo pomislio da se nečim zakunije, a i ne izgovori tu zakljetu, ta zakljeta nije punosnažna. Znači, prvi uvjet da bi zakljeta bila punosnažna jeste da insan to izgovori. Zašto ovo govorimo? Imate ljudi koji imaju problema malo sa psihom, imaju problema sa šeitanom, sa vesvesama, sa došaptavanjima i onda jednostavno on razmišlja da se nečim zakune i ne rekni to. Nakon toga ga muči dali se mora iskupiti i znači ne. Sve dok čovjek zakljetvu ne kaže svojim riječima, ta znači ne uzima propis validne zakljetve u islamu. Sve dok čovjek samo razmišlja, da li da se zakunim, da li ne da se ne zakunim, hoću li, neću li, trebao bi i tako dalje, sve dok je to u njegovoj glavi, pa čak i da odluči, idem, možda se zakunim i nije se zakleo, ne, znači zato se ne, vezu, ne vezuju nikakvi pravni postupci. Pravo <kuh> Pravosnažna zlakljetva. Za čije je prekršeno pot za čiji prekršinje potrebno iskupiti se jeste zakletva koji se čovjek ciljano i svjesno zakune Allahu miljem njegovim svojstvom da će nešto u budućnosti učiniti, pa to ne učini ili se ciljano i svjesno zakuni da nešto u budućnosti neće uraditi, pa to i uradi. Znači veoma je bitno da čovjek kada se zaklinje ciljano svojim govorom, cilja zakletvu. Imamo verziju da čovjek samo razmišlja o, o zakljetvi, reksmo to nije zakljetva. Imamo verziju da čovjek onako automatski izgovori zakljetvu. Ne žele čuvopšte se zakljetvu, je zboga mi, nije bogami, i to nije zakljetva. Zakljetva je ona zakljeta se čovjek svjesno, hladne glave zakljetva da će određenu stvar uraditi ili da određenu stvar neće uraditi. Ako se zakljetva da će određenu stvar uraditi pa je ne uradi... Treba da se iskupi. Ako se zakunije da neće određenu stvar urati, pa je uradi, onda znači treba da se da se iskupi kefaretom o kojem ćemo ako bog da govoriti. A već smo i govorili. Vjerodosni argumenti potvrđuju da osoba koja se zakune pravo s nažnom i na kraju svoje zakljetve kaže Inšallah, ako Allah dadnih tjedni na takav način aludira, na takav način anulira obavezu ispunjenja zakljetve. Ovo je jedna... Da reknemo, pa možda i, i, i ne smimo kazati krupnu riječ, ali ovo je jedan dobar e, način da se insan sačuva od iskupa e, za prekršenu zakljetvu. Insan znači ako se zakljenji i odma u toku zakljetve kaže na kraju zakljetve, inšallah, ako bi to i prekršio, nije obavezan da se iskupi. Znači ako bi čovjek rekao primjer radi Danas ću otići poslije akšava na autobusku stancu. Tako mi je otiću, inšallah. Ako odma uz kompletnu zaključu, odmah riječi rekni inšallah, znači onako bi to i prekršio, nije obavezan da se iskupljuje kao što je došlo znači, u vjerodostim nad isma Allahog poslanika, alihi salatu wasalam. <clears throat> Kaže se dalje, da bi se izgovor izgovaranjem riječi Inšallah postiglo validno izuzimanje i na taj način poništavanje obaveze ispunjavanja zakljetvi, islamski učenjaci postavljaju sljedeće uvjete, da se riječi Inšallah izgovori odma nakon zakljetvi, bez pravljenja pauze između zakljetvi i tih riječi. Da se te riječi izgovori, a ne samo da se nijete u srcu i da čovjek priliko izgovaranja riječi izuzimanja, Namjerava da učini izuzimanje, a ne nešto drugo. Znači imamo tri veoma britne stvari da bi se oslobodili kršenja zakljetvi. Znači rekli smo, ako se čovjek zakunje i odma kaže inša Allah, onako to i prekrši ako Bog, ako Bog da nije obavezan da se iskupi. Treba da to kaže odma, ne da sačeka 5 minuta. Zakunje se pred ljudima, nakon toga odi od njih i kaže inša ne to ne prijed. Druga stvar da se rekne inšala u sebi da ljudi ne čuju. Čovjek se zakune, tako mi Allaha uraču to, i onda u sebi inshallah. Ne. Inshallah mora biti kazano, znači odma mora biti rečeno i mora se ciljati time i Zusimanje spomenuto u zakleti Božjih poslanika alihi salatu ve selam. Osnovni uvjet za validnost i pravosnažnost zakljetvi i obavezu iskupljivanja jesu da osoba koja se zaklije bude punoljetna. Što znači, ako bi se desilo da se neko malehno djete koji nije punoljetno zaklijete, Allah najbolji zna, na njega se ne odnese i propisi zakljetvi. Insan treba da bude razuman. Ako bi se desilo da se neko zakune i ko nije razuman, na njega se ne odnese i propisi. Da ciljano želi zakljetvu. Rekli smo, ako bi insan izgovorio zakljetvu, a ne žele i time da se zakune, on ne potpada pod ovaj propis. Da zakletu izgovori, rekli smo da zakljetva koja nije izgovorena ne podpada u ovaj propis, da nije pod prisilom, da se zakune za određenu stvar u budućnosti. Da nije pod prisilom, ako bi neko nekoga prisilio, zakoni se da ćeš to, to uraditi. U islamu to ne nosi znači nikakve pravni. posljedice i zakljetva uvijek bude u budućnosti. Ne može zakljetva biti da kaže čovjek ja ću, ja sam, Ja ću jučer uraditi nešto nemoguće. Ja ću sutra otići. Ja neću u budućnosti to i to rati. Pa zakljetva da bi bila punovažna treba da bude zakljetva za nešto u budućnosti. Ako se sve ovo ispuni, ako je osoba punoljetna, ako je svjesna, ako to radi ciljano, znači onda onda je njegova zakljetva punovažića. Ko se zakuni da će izvršiti vađib ili ostaviti haram, Obavezamo je da ispuni zakljetu. Čovjek se zakune i kaže tako mi Allah ja ću danas klanjati podni. Njemu je u svakom slučaju i bez zakljeti i sa zakljetom obaveza da klanja podni. Ili kaže tako mi Allah ja danas neću piti alkohol. Osnova je da ne smiješ piti alkohol nikako pa je ispunjavanje zakljetve obaveza u ovakvoj situaciji. Ono me ko se zakune da neće učiniti haram onome koji se zakuni da će učiniti haram ili ostaviti vađib suprotno za znači ono što donođe smo pomenuli malo prije obaveze je da tu zakljetu prekriši i da se za nju iskupi kao na primjer osoba koja se zakune da neće klanjati sada imamo obrnuto rekse ako bi se čovjek zakleo ja ću danas klanjati takom je Allaha podni namaz on mora to ispuniti s druge strane kada bi se čovjek zakleo da neće urati ono što mu je obaveza Kaže, tobe jarabi, zakunije se Allahom, neću danas klanjati podni namaz. Obaveza mu je da prekrši zakljetvu, da uradi onu stvar koja je vađiv i da se iskupi za prekršenu zakljetvu. Znači, kada bi čovjek rekao, zaklijem se Allahom, danas neću klanjati podni, mora klanjati podni, mora prekršiti zakljetvu i mora se iskupiti za prekršenu zakljetvu. Vjerodostojna dis tvrđuju da onome ko se zakunje za nešto, a potom svati da je pogriješio što se zaklju i da je nešto drugo bolje od onoga što se zaklju, pohvalno je da prekrši zakljetvu, da uradi ono što je bolje i da se iskupi za prekršenu zakljetvu. O tome smo nekoliko puta već govorili, ako bi se insan znači zaklju za određenu stvar. Nakon toga se pokaje za to, jednostavno svati da je pogriješio i da bi kršenje te zakljete bilo pozitivno, prekršit će zakljetvu i iskupit će, se, iskupit će se na način kako ćemo to, ako Bog da, i pojasniti. Ako, ako neko prekrši onu, na što se obaveza u punostanžoj zakljeti, potrebno je da je učini iskup kefaret. Znači, dolazimo sad do zadnjeg dijela zakljetvi, neko je se zakleo, nakon toga, prekršio je to, ako je čovjek prekršio ono što je se zakljeo, treba da se iskupi fidijom ili iskupom koji je definisao jasno uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. Kur'an jasno pojašnjava da onaj ko prekrši zakljeo treba da se iskupi na jedan od tri načina. Da nahrani deset siromana ranom kojom hrani svoj čeljad, ili da odjene deset siromaha, ili da oslobodi roba. Znači ovo su tri verzije kako se iskupiti. Desilo je se, čovjek je se zakljeo da neće nešto uraditi nakon toga svati da je to greška, bolje da uradi, on će uradi tu stvar i skupiće se na način što će nahraniti ili deset siromaha, ili će ih odjenuti, ili će osloboditi roba. Pošto ne imamo robstva, imamo znači, dvije verzije, ili nahraniti deset siromaha jednim prosječnim obrokom kakav mi objedujemo sa svojom porodicom, ili će ih odjenuti odjećom, kažu neki učestvovali su učinjaci u kojima oni mogu uklanjati namaz to bi moglo biti danas neka majica i neke i neke hlače Ona ih ne može i ne posjeduje materijalnu mogućnost za iskup na jedan od tri spomente načina na ime iskupa za prekršenu zakletvu treba da postoji tri dana rekli smo ne neispravno je priječina post ako imamo mogućnost da nahranimo ili da da on um, odjednemo 10 siromaha. Ako ne imamo mogućnost materijalnu, tada ćemo postiti tri dana i mi smo se time iskupili za prekršenu zaklitu. Prema konsenzusu učenjaka, neispravno je da se iskupljive, neispravno je da se Iskupljenje postom za prekršenu zakljetu osoba koja ima mogućnost da se iskupi na jedan od tri spomite načina. Nažalost ovo vidite kako prisutno kod muslimana pa ste vidjeti ljudi kada pričaju prekršio sam zakletu moram postiti. Prekršio sam zakletu moram postit. Znači ne ispravno je Postiti 3 dana kao iskup za prekrišenu zakljetvu ako možemo nahrani 10 siromaha i ako možemo odjenuti 10 siromaha. Većina učenjaka smatra da se pod pojam nahranjima siromaha podrazumiva udjeljivanje hrani siromaha, a ne da mu se da novac u protu vrijednost jednog obraka. Znači, Islam ima svoju mudrost zbog toga što je naredio da se siromahu da hrana. Pa mi možemo kupiti siromahu hranu ili otići u restoran i za njega hranu. Ali mu ne možemo dati novac za kojeg će on možda kupiti hranu ili nešto drugo da mu damo novac u vrijednosti jednog obroka. Ne. Od nas se traži ili da ga mi pozovemo kući da ga nahranimo ili da mu damo tu hranu ili da negdje uplatimo za njega hranu. Ali je bitno da to bude u hrani. Islamski čenjaci spominju Tri načina na nahranjivanja siromaha u svrhu iskupljivanja za prekrišenu zakletu. Da im se dadne prehrambeni artikli, da im se da skuhana hrana ili da se deset siromaha pozove na obrok koji će im prirediti ili platiti onaj koji je prekršio zakljetu. Sve su znači, ovo validni načini kako čovjek može da se iskupi kad su u pitanju siromasi znači, na jedan od ova tri načina. U nasjem podneblju osoba koja se iskupljuje za prekršenu zakletu na način što će na garant 10 siromaha dovoljno je svakom siromahu dati jedan prosječan obrok hrane primjer radi porciju čevapa ili neki doner znači dosta puta ljudi Sada ostaje to nedefinisano, šta je to prosječna porcija? Pa to je prosječna porcija koji čovjek jede i kod kuće, ako čovjek bi želio da to pojasni primjerom, jedna porcija čevapa ili neki doner ili neka, neko varivo u restoranu, znači jednostavno jedan prosječan obrok kojeg čovjek jede znači sa svojom porocom i svojom čeljadi kod kući. <clears throat> Za prekršenu zakljetvu iskljupljuje se odma e, nakon što čovjek prekrši ono na što se zakljeo. Ovaka vid iskupavali da ne po konsenzusu učenjaka. Prema mišljenju većine učenjaka čovjek može i da se prvo iskupi za zakljetvu, a potom da prekrši ono što se zakljeo. Rekli smo da postoje dva načina i nadamo se ako Bog da obada su ispravne jer su potvrđene hadisma Božih poslanika. Ako se je čovjek zakljio će nešto uraditi. I to prekrši može znači prvo da Izdvoji da nahrani si romahe prije, radi da nahrani si romahe nakon toga da prekrši, a može da prekrši nakon toga da nahrani si romahe. Obje verzije su validne i ispravne. Dozvoljeno da čovjek isku, prvo se iskupi, pa prekrši, a može prekršiti nakon toga da se iskupi. <kuh> Ako se čovjek jednom zakletom zakuni za nekoliko različitih stvari, Pa jedno ti stvari prekrši, on je prekršio zakljetu. Primjer radi, ako bi čovjek kazao, tako mi je Allaha, danas neću iz nas tiskuće, niti ću voziti auto, niti ću ići u trgovinu. Ako bi čovjek u jednoj zakljeti spomenuo više stvari, ako prekrši samo jednu stvar, prekršio je zakljetu. Ako je čovjek u jednoj zakljeti rekao neću danas posjetiti rođaka, neću ići u prodavnicu i neću ići voziti auto. Ako jednu od ovih stvari uradi, on je prekršio zakljetu i treba da se iskupi za tu zakljetu. U svakom slučaju, braćom najdraga i cijene sestre, ovo je nešto, hajde kažemo, rezimirano osnovi neki propisi koji smo spomenuli, koji bi trebao da zna čovjek vjernik, a vezuju se za zakljetvu, odnosno možda malo i više propisi kako da se ponaša čovjek ako bude u potrebi da prekrši zakljetvu. Vraćamo se na našoj knjizi, 319. poglavlje na 773. strani, kaže imam nevevi, pokuđeno je riječima molim te, zarad Allahova lica, tražiti bilo šta drugo osim dženneta i pokuđeno je odbiti onoga ko nešto zamoli u ime Allaha subhanu wa ta'ala ili u njegovo ime za nekog se zauzima. Vjerodostojne hadisi potvrđuju da Allah poslanik Alihi salatu Selam je zabranio da insan se ne odazove, svakako ko ima mogućnost, onome koji od njega nešto traži, a zamoli ga Allahovim imenom. Čovjek dođe kaže Allahovim imenom te molim, pomozi mi, e, i tako dalje, udijeli mi i tako dalje. Insan ako ima mogućnost u takvoj situaciji trebao bi da se odazove pa kaže iman, neve vi, pokuđeno je riječima, molim te zarad Allahovog lica, trašti bilo što drugo osim džennet. I pokuđeno je odbiti onoga ko nešto zamoli u ime uzvišenog Allaha. Prva stvar Čovjek ne bi trebao da se spušta na neki nivo nivopada Allahovim licem i njegovom veličinom traži nešto mimo džennet. Jer je džennet najskuplja stvar i ona zaslužuje da se Allahovim licem traži džennet. To je jedan propis. Drugi je propis da insan ako mu neko dođe i zamoli ga, zatraži tako ti Allaha pomozi mi, Znači pozove se na uzvišnog Allaha, insam bi trebao da se odazove takvom insamu. Kaže se u 1722. hadisu od Đabira radi Allah, da je Allah poslanik rekao, riječima, molim te zarad lica Allahovog, ne traži se ništa drugo osim džanet. Ovo je jedan propis, znači riječima, molim te zarad Allahovog lica, to se ne traži ništa osim džanet. Znači jednostavno džennet samo zaslužuje da, da se na taj način traži od uzvišnjog Allaha. U drugom hadisu se spominje i drugi propis, 1723. hadis od Ibnu Omera, prenosi da Allah poslanik rekao, ko u ime Allaha zamoli za zaštitu i pomoć, vi mu zaštitu i pomoć prušte. Ko u ime Allaha nešto traži, vi mu to i dajte. Ko vas pozove na gozbu, odazovite se. Ko vam kako dobro učini, vi mu uzrate, a uzvrate. Ako mu niste u stanju uzvratiti onda za njega upučujte dove. Sve dok ne pomislite da ste mu uzvratili istom Znate da je dosta puta Allah poslanika ali se leti u jednom hadisu spomeni četiri ili pet različitih propisa. Takav je slučaj sa ovim hadisom, pa ćemo evo kratko spomenuti osnovne propise iz ovog hadisa. Kaže se prvo, Da lovesanī kaži, ko u ime Allaha nešto zatraži, vi mu to i dajte. Znači ako neko zatraži nešto i pozove se na Allaha, zakunete Allahom, traži u ime Allaha, ako možeš, ako ti to neće naštetiti ti i ako je to dozvoljena stvar, pomozimo. Svakako klauzula dozvoljena stvar je bitna. Ako nam čovjek dođe i kaže, zaklinjem te Allahom, kupi mi kutju cigara. Ili kupi mi alkohol, ili daj mi da idemo plati u kladionicu. To je zabranjeno stvari tu ne pomažimo nikako. Ali ako čovjek dođe i zatraži nešto što mu je potrebno, zaklinjem te Allahom, kupi mi hranu da jedim gladan sam i tako dalje, insan bi se maksimalno treba upotruti da u takvom slučaju pomogne tom insanu s od novom hadisu. Kaže Allahu poslanici: "Koma vas pozove na gozbu, odazovite mu se." Ovdje se prvenstveno misli kad se kaže na gozbu, misli se poziv na svadbenu slavlje. E, bilo je učenjaka koji su smatrali ako insana, čovjek koji organizuje svadbu, lično ga pozove, ne nakon da kaže učento, ljudi, sutra je svadba, bujno, ko hoće, nek dođe. Ne. Ako čovjeka pozove lično i kaže, o, ti, taj i taj, volio bi sutra da dođeš kod nas na svadbu, kažu da je vađib obaveza da se odazove. Pogledajte kako islam savršen i lijep, znači kako se ne bi uvrijedio onaj insan, koji te je pozvao lično i tebi ukazao pažnju, obaveza je se odazvati. Ali kaže islamski čenjaci pod uvjetom da na toj svadbi nema ništa što je širijetski isporno. Tako kad bi se desilo da te neko lično pozove i kaže dođi sutra imamo svadbu, a na toj svadbi ima muzika, na toj svadbi ima alkohola, ne samo da se čovjek znači, treba odazvati, ne smije se odazvati. Ali generalno gledajući, islam je savršen i potpun, ako na svadbi nema ništa što je šerijetski zabranjeno, može biti do stepena obaveznosti ako je čovjek lično pozvan. Ako su pozvati ljudi onako, znači opći poziv, tada nije obaveza. Ali ako bi e, onaj ko organizuje svadbu lično pozvao insana, onda znači treba se doista potruditi maksimalno da se odazove Osim, rekli smo u slučaju, ako bi na toj svatbi bilo nešto što je neispravno šerijatski, kao muzika ili alkohol ili nešto slično tome, onda čovjek se neće odazvati svakako. Svakako ako može da tom čovjeku pojasni, da od njega zatraži, da to uploni da ne bude toga, to je najprioritetniji i najbolji. Kaži Kaže Allahoposanik u nastavku ovog hadisa, Ko kako dobročinstvo učini, vi mu istom mjerom uzrate. Ako mu niste u stanju uzratiti istom mjerom, onda za njega upučujte dove, sve dok ne pomislite da ste mu uzratili istom mjerom. Allahu ekver. Neko ti kaže učinio dobročinstvo, pokušaj mu uzratiti na identičan isti način onako kako je tebi on učinio dobročinstvo. Pogledajte kako je Islam opet lijep i savršen. Kako podstići da ljudi jedni drugima uvažavaju ono što su im valjali i učinili? Pa kaže, ako vam neko uradi dobročinstvo, uzvratite mu isto mjerom. Ok. A šta ako ne mogu? Čovjek mi je pomogao, ja njega ne mogu pomoći. Ima jedna opcija koju svako može. Kaže, ako ne možete mu vratiti i uzvratiti, dovite Allahu za njega. Toliko dugo dovite da vam pomislite dosta. Dovoljno. Odužio sam se za dobročinstvo koje je učinio. Pa primjer radi, nije isto da ti čovjek da 10 maraka i čovjek koji ti dadi 1000 maraka. Dao ti je čovjek 10 maraka ako možeš uzvratiti mu 10 maraka. Ako ne možeš, dobi za njega. Možda, hajde da kažemo, čovjek će dobiti dan, dva, pijet ili deset. Ali neko ti pomogao dao ti 10.000 maraka, pomogao ti nešto veliko... Možda ćeš dobiti za njega čitav život ili ćeš možda dobiti godinu ili mjesec i tako dalje. Ali je pojenta da islam preporučuje insanu ako mu neko uradi dobro djelo da mu uzrati. Ako mu ne može se revanširati ne može uzratiti onda će dobiti Allahu za njega toliko dugo dok ne pomisli da mu je se odužio za dobročinstvo koje je učinio. Nakon toga 322. poglavlje. E, vidjet ćete sada kako ide prema kraju knjige. Jednostavno to su nekada neka pod sitna poglavlja. E, sitnice, nepoznate stvari našem pogla, e, podneblju, ali je lijepo da se čovjek nauči, da čovjek bude obrazovan, da jednostavno zna... Šta su to stvari koje su u sunnetu Božih poslanika, ali ih se leto je sram zabrajene, pa možda makar se te stvari i rijetko dešavale. Jedno takvih e, poglavlja jeste i poglavlje 322. Zabranjeno je žaliti se na groznicu. <clears throat> Zabranjeno žaliti se ili psovati ili vrijeđati groznicu. Čovjek se je razbolio i uhvatila ga je groznica, znači je u islamu da čovjek psuje vrijeđa i hajde, da kažimo u negativnom kontekstu spominje tu svoju tu svoju groznicu. Od Jabira radijallahu tanallu sub pripovijeda da je Allahu stanika ali vetu sallallahu alejhi ve sellem posjetio ženu koja se zvala Umusaib ili Umusejb. Pa joj je rekao o Umusaib. Šta ti je pa tako drhtiš? A ona odgovori: Groznica je u pitanju Allah u njoj ne dao bereketa. Pazite, ništa to ponaša i nekom žargonu nije teška riječ. Šta ti je, kaže ona groznica, molim Allah da u njoj ne dao bereketa. To znači, nista nešto nije krupno. Pa kaže i poslanik sallallahu alijhi vseleme, reče toj ženi, ne hulite i nemojte znači koriti groznicu, jer ona otklanja ljudske grijehe baš kao što kovački mjeh otklanja trosku iz gvožđa znači željeza. Pogledajte kako Allah poslanika Lejse Lata ve selam svoje uh, sledbenike muslimane odgaja u jednom duhu zadovoljstva. Čovjek desio, desilo mu je sve da je se razbolio. Groznica ga trese. Psovanjem i vređanjem groznice neće ništa postići, ali će izgubiti nagradu strpljenja. Mi smo više puta godili kada se čovjek udjesi, da ga zadesi nekim musibet, neka nedača, neko iskušenje, treba da poduzme dvije stvari, da se strpi i da očekuje nagradu oduzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Pa vidimo u ovom slučaju, znači ova žena kao da je jednostavno malo hulila i da je vrijeđala groznicu, pa kaže Allahu poslanik alihi salatu wa salam, Nemojte huliti groznicu, jer ona otklanja ljudske grijehe, baš kao što kovački mih otklanja trosku iz gvožđa. Čovjek kada uzme željezo pa ga stavi u vatru, znači e, vatra kako zagrijava željezo, iz, iz njega odstranjuje nečistoću željeza, trosku. E tako i e, kada insana zadesi nekim u zade zadesi ga bolest, Ako se strpi i očekuje nagled od uzdičnog Allah SWT, ta bolest biva razlogom opraštanja grijeha. I više puta smo spominjali argumente i hadise u kojima je Allah SWT potvrdio da čovjeka neće zadesiti nikakvo iskušenje pa ni ubotrna. Ubo trna, kaže Allah posljednik, ako se desi čovjeku zbog toga budu oprošteni grijesi. Znači i najsitnije iskušenje, ako se čovjek strpi radi Allaha i očekuje nagradu, Allah će ga nagrati za njegovo strpljenje. Allah će mu zbog tog musibeta oprostiti određene grijehe. Čak je došlo u vjerovostljeno nad da Allah posljednik spomenu da ima ljudi kojima je Allah predodredio da će biti dženetlije. Ali oni jednostavno svojim dijelima, ne mogu zaslušiti, prespori su, ne idu da dostignu tu deređu, znači u džennetu, kaže pa ih Allah Đelšanu iskuša iskušenjima, pa se oni strpe na tim iskušenjima, pa toliko nagrada dobiju zbog tog strpljenja na, na iskušenju da zasluže onu onu deređu znači koja im je propisana u džennetu. Tako da čovjek znači, treba da se poduči edebu, treba da se podući kodeksu ponašanja ako ga zadesi groznica ili bilo kakva druga bolest. Ne treba da psuje i da vrijeđa bolist. Čak kaže šehe Husemi rahmetullah i alihi kada čovjek u ovakvom slučaju psuje bolest i vrijeđa bolist on na taj način psuje i vrijeđa uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Pa insan treba da se strpi da bude zadovoljan odredbom Uzvišenog Allaha te barka ta'ala i da očekuje od njega da očekuje od njega nagradu ako se tako bude ponašao može očekivati velike velike nagrade od Uzvišenog Allaha Došlo je i dosta nađisa sallallahu posaljni kaže kada se dođe nasudnji dan kada zdrave osobe koji su na Dunjalku bile zdrave Kada vide kolike se vape dobivaju oni koji su bili na Dunjaluku bolesni iskušani i oni će poželjeti da su njih na Dunjaluku klještima čupali njihovo meso. Pogledajte, znači kada kaže dođu ljudi koji su bili na Dunjaluku zdravi, nisu imali nekih iskušenja, pa kada vidi, kolike velike nagrade dobivaju ljudi koji su imali iskušenja i oni će poželjati kamo sreće da smo i im imali iskušenja. Svakako, ovaj hadis treba ispravno shvatiti, čovjek neće tragati za iskušenjima, neće čovjek otići na balkon, skočiti da slomi vrat vrati kaže, evo iskušenje. Ne. Mi se maksimalno trudimo da nas iskušenja zaobiđu, ali onog momenta kada iskušenja dođu, I kada znači se desi, mi znamo da nas to nije moglo bimo ići, zadovoljni smo Allahovim kaderom, strpljivo podnosimo i očekujemo nagradu od naših gospodara, Allaha subhanu wa ta'ala. Jedno, slu... Jedno slično poglavlje, 320 i treće poglavlje, iako u prijetotnom poglavlju islamski učenjaci na osnovu hadisa Bože i poslanika, ali i selatu ve selam, spominju da je jedan od najboljih lijekova za groznicu Znači kad insan ima temperaturu groznicu, jeste e, hladna voda, hladne obloge, a subhanallah i boži poslanik je e, prije 1600 godina ukazao na metod da kada insanas popadne, znači temperatura groznica, da treba znači ladnom vodom i oblogama obarati temperaturu. U današnje vrijeme ćemo vidjeti da je znači, savremena medicina i te kako potvrdila da je to jedan od najboljih metoda i načina obaranja temperaturi. 323. poglavlje, jedno slično poglavlje, prethodnom poglavlje, to je zabranjeno je kuditi vjetar i šta treba kazati kada vjetar zapuši. Pogledajte, malo prije smo imali da u islamu zabranjeno i pokuđeno e, psovati bolest. Sada imamo jedan drugi vid iskušenja koji može zajedniti čovjek, to je vjetar. Vjetar kada puhne, vjetar može donijeti kišu, vjetar može razladiti insana, ali isto tako vjetar može uništiti narod, može znači e, polomiti i, i kuće, i nastambe, i odnijeti ljudske živote, i mnogo toga. Pa znači, islam i tu pojavu koja je porijetka nije ostavljeno nedefinisanom pa ćemo vidjeti da je u islamu zabranjeno vrijeđati vjetar jer i vjetar kao što i sa kao što smo govorili sa groznicom Vjetar kada insan vrijeđa vjetar kao da psuje Allaha wa koji upravlja kosmosom i upravlja vjetrom. Pa kada insan vrijeđa i psuje vjetar, on u jednu ruku psuje i vrijeđa uzvišnog Allaha wa pa je nama vjernicima propisano da čovjek i kada vidi vjetar, pa makar taj vjetar bio i žestok i jak, da prouči dovu u kojoj ćemo vidjeti traži od Allaha da mu podari svako dobro s kojim dolazi taj vjetar i da ga zaštiti svakog zla, koji ima u tom vjetru i da znači strpljivo i da strpljivo znači podnosi nedaću koja se desi. U 1927 hadisu od Ebu Munzira radijallahu tanallahu anhu prenosi da Allah poslanik rekao: Nemojte kuditi, nemojte psovati, nemojte vrijeđati vjetar. A ako pogne vjetar koji vam nije drag, recite: Allahumme Ina nes'aluka min khairi hadhihi rih wa fiha wa umirat bih wa na'udhu bik min sharri hadhihi rih wa fiha wa ma umirat bih Kaže ako vidite znači jake vjetrove proučite ovu dovu, evo prijevoda Allahu moj molim te za dobro ovog vjetra za dobro koji donosi i za dobro s kojim je poslan znači tri stvari Allahu moj, molim te za dobro ovog vjetra, za dobro koje donosi i za dobro s kojim je poslan. A utječem ti se od njegova zla, zla vjetra, zla koje on donosi sa sobom i zla s kojim je poslan. To je znači propisano, čovjek, e, nerijetko se dešava situacija da čovjek primjer radi, e, udari se i opsuje. Da li time što je opsovao je riješio bol? Nije apsolutno. Pa je znači propisan ako čovjeku se i si nekim musibe da se strpi, pa će zbog toga biti nagrađen. Isto i tako, vjetar kada dolazi, čovjek treba da se strpi, treba da se vezuje za Allaha, treba da dovi. Kao što se trenutno nalazimo u situaciji e, samoizolacija, pritiska, bolesti, Čovjekovo treba da iskoristi vrijeme, da analizira svoj odnos prema uzvišnjom Allahu, subhanu wa ta'ala, a ne da... E, Komentariše je da vrijeđa, da nagađa i tako dalje. Tako je i sa vjetrom. Vjetar dolazi, čovjek treba da se pomiri sa kaderom, sa odredbom, da moli Allah zašanu da mu podari dobro koji se nalazi u trom vretru i dobro koje je donio taj vjetar. Da ga moli, da ga zaštiti i sačuva od zla koje donosi taj vjetar. Samo vrijeđanje kao vrijeđanje, psovanje, ne donosi čovjeku ništa osim grijeh. Ne donosi čovjeku ništa osim grijeh jer rekli smo vrijeđati vjetar znači indirektno vrijeđati uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I posljednje, posljednje e, poglavlje koje ćemo već raz i kratko poglavlje, ali evo interesantno, samo jedan hadis, ali interesantno vidjeti kako Islam savršen, kako je lijep. Kako neke sitnice u našem životu primjećuje i kako ih definiše. Nažalost, velik broj ljudi misli da je islam da je Islam samo pet namaza, da je islam post, da je islam zeki at hađ i to je to. Da, to su temelji islama, ali islam nije ostavio ni najmanju sitnicu koja se vezuje za naš život a da i nije definisao ili je dozvoljena, ili je zabranjena ili je pokuđena, ili je naređena ili je pohvalna i tako dalje od momenta kada čovjek spava i ustane, otvori svoje oči I prouči dovu buđenja i sna, i ustajanje, i odlazak u VC, i obavljajna namaza i oblačenje odjeće, i konzumiranje hrani, izlazak iz kući, odlazak na posao, povrata kući, boravak sa porodcom, sve je to precizirao i kako i na koji način da se čovjek ponaša. Nažalost, mi imamo problem da malo čitamo, malo učimo, slabo poznajemo svoju vjeru, Pa onda kada nam neko nešto počne ispominjati, onda se iznenavimo. Znači, 324. podpoglavlje pokuđeno je psovati, grditi pijetla. Allahu ekvar. Čovjek spava, svakako stoje možda malo duže, najveće gleduje filmove, neke serije, okasnju upecati, tamo komšije horoz pjeva. Bez obzira što koroz pjeva, možda te to uznemirilo, možda te malo pripalo, ali pokuđeno da čovjek vrijeđa pjetla. Allahu akbar. Pogledajte kako Islam savršen i lijep. Pjetao koji ljude svojim pjevanjem budi na namaz, samo zbog tog njegovog dobrog dijela, Islam je uvažio to njegovo dobro dijelo i zabranio zbog toga da se pjetao vrijeđa. Pa kaže Allahu posanik alaih se wasalam, U hadisu Zeida ibn Halda il-đuhenja prenosi da je Allah poslanih rekao, nemojte grditi pjetla jer on budi na namaz. Allahu ekver, nemojte grditi pjetla jer on budi na namaz. Pjetao životinja, hajde kažemo nerazumno biće, opet ima svoju težinu i vrijednost islamu, zbog čega? Jer budi ljude na namaz. Pa mu Islam nije zaboravio to njegovo dobro djelo koje ljudima radi. Pogledajte kako nas Islam uči da budemo pravedni. Ako imamo prijatelje koji nam je u životu valjao, pomogao, da mu to nikada ne zaboravimo. Svakako, osnovni propis ovdje ovog hadisa jeste da Allah poslani k'alih salatu veselam zabranju ljudima da ako ih probudi pjetao, Ako ih probudi pjetao i možda se malo i trzu iz nasna da ga zbog toga kore i da ga kude ili možda da ga psuju. Znači razlog je zato što on budi na namaz. U vjerovosti na hadisma je došlo da je Allah ali se radu sam spomenu da kada pjetao, pjeva ili kukurići kako ljudi kažu, da je on tada vidio meleka pa da je to vrijeme isto dobro da čovjek uputi dovu uzišom Allah usp. u nadi da će njegova dova biti primljena. U svakom slučaju, mi se ovdje, ako Bog da, zaustavljamo, pa ćemo najvrjetnije uh, sutra u terminu četvrtka čitaoni nastaviti sa našim komentarom knjige Riyadu Salihin. Subhanake Allahumme vebihamdike, eşhedu in la ilaha ilan stagfiruke ve etubu ilajk.